Сто Неделни беседи, сила и живот, девета серия Беседа от учителя, държана на 8 май 1927 година в град София Но щом излезе този слуга, намери едного от служителите си, който му бе длъжен сто улови го, да го давеше и казваше Плати ми това, що съм ми длъжен. От Матея, 18 глава, 23 стих В прочетения стих важни са думите «Улови го». Защо го улови? Защото имаше да му дава. Като се наблюдава докъде е стигнал съвременният културен свят, вижда се, че неговите морални устои са разколебани. Съвременният свят няма изработена мярка, с която да определя кое е право и кое не, или кое е идеално и кое е не. Замете, например, съвременните учени и философи говорят за идеал, но запитайте кого и да е от тях, какво нещо е идеал, и те не могат да отговорят положително. Някои от тях могат да ви кажат редица неразбрани неща относно идеала, но какво нещо всъщност е самия идеал, няма да засегнат. Попитайте ги какво нещо е любовта и за нея не могат да ви кажат нещо положително. Въпреки това всички хора говорят за любов. Всички казват, че трябва да се любим. Но защо трябва да се любим? И те не могат да отговорят. Някой казва, трябва да обичаме този човек, защото е красив. Не, красотата не може да служи като повод за любов. Други казват, този човек трябва да се обича, защото е богат. И богатството не може да служи като повод за любов. Еди, кой си човек и за това трябва да се обича. И това качество на човека не може да служи като повод за любов. Питам тогава, кое може да послужи като повод за любов? В писанието се казва за Бога. Възлюбил си истината у човека. Следователно, човек не може да бъде обичан, ако истината не е в него. Значи само истината може да послужи като повод за любов. Който може, нека се опита да успори това твърдение. Питаме, може ли да се обича умряло куче, паяк или свиня? Тъй, щото, когато се казва, че някой човек се обича за красотата, и това е вярно. Защото красотата е външен израз на истината. Мнозина разглеждат въпроса за красотата, но що се отнася до етиката на красотата? Нашето мнение корено се различава от мнението на съвременните учени. Истинската красота не развръщава човека. Красота, която развръщава човека и събужда алчност него, не е красота. Красота, която не събужда истинска любов, не е красота. Съвременните хора говорят за някакви идеали, че трябвало да се слезе при простата маса, при бедните, при страдащите хора и да се работи за тяхното подигане. Така са говорили много философии и писатели, като толстои и други. Така говорят и сега в България много видни мъже и жени, като обясняват... Защо е необходимо да се работи сред простата маса? Питам. Ако наистина бедните, страдащите хора са идеал за съвременното човечество, какво търсят хората из университетите, както и из домовете на изкуствата? Не е ли по-добре вместо някоя хубава картина да се изложи ралото на някой български замеделец, една биволска кола? Един сноб жито, няколко връзки царевица или един устен, и така нататък. Обаче същите тези хора идеализират простия народ в ума си, поставят го като идеал в своя живот, но същевременно го наричат маса, тълпа, простаци. Как е възможно от една страна да ги наричат маса, тълпа, а от друга страна да ги идеализират и да считат за идеал в живота си. Какъв идеал може да бъде бедният човек? Тези хора, които поставят като идеал в живота си повдигането на бедните, на страдащите, мязат на онзи Турчин, който по цял ден ходил с турбата си да убира георите. Дето отивал, по няколко пъти на ден се молял, четял всички молитви, дадени от Мохамед, и пред всяка молитва си мил ръцете. Но що му паднало, не се е спирал да убере някой геурин. Като го запитвали как е възможно да се моли на Бога да вярва в Мохамед, а също времено да прави толкова обири, той казвал да се моля на Бога, това е мой дълг. А да обирам георите, това е мой занаят. Той се стараел да примири дълга си към Бога. Съзанятията занятията си да обира, главно геовите. Сега аз няма да се спирам върху въпроса за бедните и страдащите. Да цитирам как философите и поетите разглеждат същия въпрос. Защото преди всичко, в цялата европейска литература, аз не съм срещнал до сега нито един философ или писател, който да е засегнал този въпрос обстойно, и правилно. Дето и да отидете, даже в Индия, и там, върху този въпрос, няма нищо положително и основно писано. Защо няма нищо положително по този въпрос? Защото още на времето си, когато е бил повдигнат, той е бил поверен на просветени хора. Само просветени хора на времето си са работили и познавали този свещен въпрос, вследствие на което те не са чели за нужно да го напишат на книга, но са го написали само в сърцето си. Който е написал този въпрос в сърцето си, той го е занесъл със себе си. Кои са тези същества, които искат да слязат и слизат при бедните и страдащите? Това са унези съвършенни същества, които преди милиони години още са свършили своето развитие и са придобили такива грамадни богатства, каквито едва ли фантазията на автора на приказките от «Хиляда и една нощ» може да се представи. Тези същества имат възможност да достигнат до положението на божества, каквито умът на съвременните хора едва ли може да се представи. Тези божества, които са наели да помагат на своите бедни братя, са достигнали до такива грамадни богатства, че са решили да слязат на земята, да помагат на бедните, на страдащите хора и заедно с тях да се подвизават. И когато някой поет или певец възпява положението на бедните хора, всъщност. Те са израз на онези възвишени и напреднали в развитието си същества, които очакват с нетърпение момента на своето слизане на земята между тези бедни хора, да видят какво могат да научат от тях и в какво могат да им помогнат. Всеки народ има по един или по двама от тези същества, изпратени на земята да работят за бедните и страдащите. Колкото повече са тия същества между хората, толкова по-добре е за тях. Те работят главно за истинските бедни, а не за онези бедни, които никому нищо не са дали, а само гледат как да забогатеят, да се създадат положение, да излъжат този онзи. Някои от тези бедни отиват в университета да учат, да разработят ума си повече, да да могат лесно да извъртват истината. И след това ще казват, че тези хора били учени. Тъй, защото при това разбиране на хората, бедните днес не могат да бъдат техен идеал. Защо? Защото няма съвършени хора, които да работят за тяхното повдигане. И тъй, всеки, който иска да има идеал, трябва да стане Съвършен. Който не е съвършен, не може да бъде обичан. Мъжете и жените трябва да изхвърлят от ума си лъжливата идея, че могат да се обичат, без да бъдат съвършени. Докато човек не бъде съвършен, никой не може да го обича. Жената се оплаква, че мъжът и я оставил. Мъжът се оплаква, че жената го оставила. Майката се оплаква, че дъщеря я е оставила и така нататък. Да. Докато хората добият възвишен идеал да жертват всичко, мъжът ще оставя жена си, жената мъжа си, дъщерята ще оставя майка си, майката дъщеря си, бащата ще оставя сина си, синът баща си, господарят ще оставя слугата си, слугата ще оставя господаря си. И след това ще проповядват на хората, че те трябва да обичат отечеството си и да се жертват за него. Ние знаем защо хората обичат религията, науката или Бога. Какво значи човек да обича Бога? Да обичате Бога, това подразбира, той да бъде идеал за вас и да сте готови при всички условия на живота си, да жертвате всичко заради него. Някой има фиктивна идея за Бога, и за да се увери в съществуването му и да го обикне, той чете философията на Кант или на друг някакъв учен, да се убеди, че наистина Бог съществува. Че Бог съществува, това е факт, но не е истина. Че Слънцето грее, това е факт, но не е истина. Е, че земята се върти – това е факт, но не е истина. Че вие живеете – това е факт, но не е истина. Че вие мислите – това е факт, но не е истина. Че вие се жените – това е факт, но не е истина. Че е вие се изоставяте едни и други – това е факт, но не е истина. Че умирате, че се раждате – това са все факти, но не са истина. Следователно, дето истината не присъства, там няма любов. Тогава, може ли да се говори за любов там, дето няма истина? Любовта е първия подтик към истината. Само истината може да се люби. Любовта е първият лъч. Първият поти, който прониква в човешката душа. Щом любовта дойде, тя събужда великото, славното, красивото в човешката душа и човек става герой в света. Който люби, само той има истината в себе си. Който има истината, той може вече да бъде обичан. Същото нещо е и в живота. Когато любим някого, ние му предаваме божествени качества, като казваме, че той е благороден човек, че има такива и такива добродетели и така нататък. Докато имаме тази истина в себе си и докато виждаме доброто в човека и го държим в ума си, ние го обичаме. Намерим ли обаче един малък дефект в него и любовта ни към него отслабва? Защо не признаем истината? Защо не обичаме човека такъв, какъвто е? Нека го обичаме с неговите недостатъци, но да обичаме в него Божественото. Бог е възлюбил истината в човека. Вследствие на това и в най-лошия човек, при всички времена и условия на неговия живот, все има нещо, което може да се обича. Ако истината не дойде и не обхване целият свят, тогава и домовете, и обществата, и цялата земя ще изчезнат. Изчезне ли всичко това? Земята ще представя гробница на някакво минало, на някаква минала култура. Мнози наказват, ние трябва да сме свободни. Казвам... Колкото и да се сили човек, той не може да бъде свободен. Казвате, как е възможно това? Ще ви докажа. Представете си, че вие сядете пред трапезата да ядете. Какво е положението ви в този случай? Вие се намирате в положението на слуга, комуто господарят е дал 32 чука на разположение – зъбите с които той трябва да начука на малки парченца всичко онова, което е на трапезата пред него. И той с помощта на тези чукове трябва да натруши тези големи камъни, с които да павира улиците в своята държава. Той чука, чука, докато свърши работата си и предаде на господаря си всичко, което е чукал. Ако господарят намери работата добра, той ще я приеме. Но ако намери, че не е добра, не я е щукал както трябва, ще я повърне назад и ще каже, да се научиш втори път да чукаш добре. Ако господарят е доволен от него, той ще му заплати с малка почивка. Почивката представя удоволствие в живота. Ако почивката не води към забрава, към унасене, тя е... Истинско удоволствие за човек. Ще ви предам един малък разказ, да видите, че почивка, която води към забрава, не разрешава въпросите на живота. Един пътник, като минавал през пустината, бил подгонен от голям, страшен бик. Като бягал и търсил място да се скрие от него, попаднал в един дълбок, сух кладенец, и там се приютил. По едно време той вижда в кладенеца близо до него една змия. С това положението му се влушило повече. Отгоре седял бикът, а отдолу змията. Като се намерил при две големи злини, най-после успял да се хване за една шубрака, на която забелязал малко мед, от който започнал да се поблизва. Така той се успокоил малко, починал си, и по този начин забравил, че отгоре седи бикът, а отдолу змията. Обаче забравянето още не разрешава въпросите. Така и хората понякога близват малко медец от щастието, но това е само близване. Отгоре пак ги чака бикът, а отдолу змията. Питам, де е вашият идеал? Има ли поне един човек, когато обичате както трябва? В своите изследвания из България аз не срещнах нито една фамилия, в която мъжът или жената да не са казали една лоша дума един за друг. Де са техните идеали? Не само за мъже и жени мога да кажа това... Но и до сега още аз не съм срещнал нито един свещеник или владика, който да вярва в Христа, както трябва. Това може да се каже не само за българите, но и за чужденците. Нито в странство съм срещнал истински хора, които да са последователни в своите идеи. Някой казва, що е любов, що е истина когато човек се намери пред най-големи сътресения и изпитания в живота си и сърцето и умът му не се разколебаят и разклатят казваме че този човек има любов има истина в себе си най-малкото смущение в сърцето на човека и най-малкото колебание в неговия ум показва че той живее още в свещеният егоизъм и мисли само за себе си. Значи, животът започва от онзи велик акт да съзнае човек истината. Животът, с който разполагат съвременните хора, може лесно да им се отнеме, което показва, че той още не е техен. Този живот принадлежи на някое напреднало в развитието си същество. И щом рече да се замине, те изгубва този живот. Може да се направи изчисление, от преди колко милиона години е започнал вашият живот. Някога вие сте били мъртви, но някои от тия възвишени същества, които са завършили своето развитие, като минавали покрай вас, дали са ви от изобилието на своя живот, с което помогнали и на вашата по-нататъчна еволюция. Казвате, кои са тези същества? Някога вие сте ги знаели, но после сте ги забравили и сте почнали да живеете по стария начин. И като не помните нищо от тези времена, вие пак наново запитвате какво нещо е истината. Истината е обект на любовта. Единственият обект без който никаква любов не може да се прояви, това е истината. Единственият обект, без който никаква светлина не може да се прояви, това е истината. Единственият обект, без който никаква свобода не може да се прояви, това е истината. И ако сегашните общества и народи търсят свобода без истината, те се самоизмамват. Свобода без истина не може да съществува. Кажете ми едно общество или един народ, който да е имал свобода без истина. Някой ще каже, че Римската империя имала свобода. Не. Римските затвори и сега, и на времето си, са били пълни с затворници и сроби. Ако отидете сега в Америка, в Англия, във Франция, в Германия, както и в малката България, навсякъде ще намерите затворите пълни с затворници. Не само затворите, но и домовете са пълни с затворници. Някой казва, дотегна ни вече да слушаме духовни беседи, както и разни поучителни сказки. Питам, не ви ли дотегна да ходите по театри и по концерти? Какво особено има в театрите? Ще отидете в един театър, дълго на сцената представят убийството на някой човек и цялата публика се трогва от положението му, плаче, че станало някакво нещастие. Казвам, когато хората виждат на улицата да убиват човек като някой куче, тогава те не плачат и не се трогват, а като отидат в театъра... Плачат за съдбата на някакъв фиктивен герой. Този герой или тази героина, за която вие плачете, в действителност не съществуват. Има смисъл да ходите и на театър. Но след като излезете оттам, трогнати от неправдите и насилията в живота, като срещнете някой страдалец, беден човек, да го заведете у дома си, да се разговорите с него да го нахраните и облечете. Какво правят съвременните хора? Те ходят тук-там за удоволствие и после гледат да се наредят, да се направят къща, да се осигурят. Казвам, хиляди къщи да съградите, пак същи ще се останете. Хиляди деца да родите, пак същи ще се останете. И първи места да заемете, пак ще си останете същите. Външната обстановка не изменя положението на нещата. Това са само временни забавления. Някой станал владика. Това е забавление за него. Друг станал проповедник. Това е забавление за него. Трети станал поет, написал няколко стихотворения. Това е забавление за него. Четвърти станал актьор и това е пак забавление. Истински поет е само онзи, който след като завърши своето развитие, слезе на земята, за да напише само един стих, от който цялото човечество да се повдигне. Истински философ или учен е този, който след като завърши своето развитие, слезе на земята, за да напише само една мисъл която да подвижи цялото човечество напред. Доказателства трябва да имаме от онези хора, които можем да наречем поети, философи, учени, музиканти или художници в света. Ако нямате такива разбирания в живота си, вие ще се развивате бавно, постепенно, при което 5-10 години ще вярвате в Бога, а после ще се усъмните и ще мислите, че сте се измамили. Такъв живот е живот на самоизмама. Живот на забавления. Казвам, сегашните вярвания на хората в Бога съдържат самоизмама. Сегашните религии съдържат самоизмама. Сегашната наука съдържа самоизмама. Това не са принципи, на които човек може да се опре. Съвременните хора нямат доблестта да кажат истината, вследствие на което виждаме всички тия нещастия и страдания в живота. Сега ще поговоря малко върху координацията на човешките органи, мисли и чувства. Във всеки дом, във всяко общество, във всяка държава, във всяка религия или в наука – трябва да има координация. Който иска да знае точното значение на думата координация, може да я намери в някой речник. Да се координират нещата, това подразбира да се хармонират. Да се подведат под онзи основен закон, при който всички органи могат взаймно да си помагат. Например, всички органи в човешкия организъм трябва така да се координират, че всеки по-отделно да помага на другите, като всеки от тях да изпълнява самостоятелно своята служба, без да се меси в работата на другите. Това е истинска наука. Науката на бъдещето човечество, която е наука на шестата раса, ще започне именно с закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи. За пример, ако някой човек заболее от разстройство на корема си, той непременно трябва да знае, коя е причината на това разстройство. Щом човек заболее от някакво стомашно или коремно разстройство, това се дължи на две противоположни чувства, които са се сблъскали в него. Тези две противоположни чувства внасят нарушение в координацията на органите. Когато пък се яви нарушение в координацията на мускулите, тя се дължи на някакъв страх, който се явява в човека. За пример, някой се страхува как ще завърши живота си. Следствие на този страх в органите, които имат предназначение да извършват известна служба, се явява едно лъжливо положение, че те не могат да извършат тази служба и те постепенно отпадат. С тези мисли, с този страх, човек дава криво направление, крива посока на службата на своите мускули. По закона на координацията на човек е определено да изминава дневно 2, три, пет, десет километра път. Ако той се оплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Веднъж изпратила човека на земята... Тя е предвидила с каква храна трябва да се храни. Следователно, човек сам трябва да си избере храната, предвидена за него от самата природа. Не избере ли тази храна? Не се ли почини на законите на природата? Тогава и другите органи в неговия организъм няма да се координират с томаха му и ще настане нарушение в общия ход на организма. Освен това, определено е на човека по колко пъти трябва да диша в минута. Днес съвременните хора почти не дишат правилно и равномерно. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, следствие на което няма координация между другите органи. И прияденето също така трябва да се спазват законите на разумната природа. Някои хора едат много бързо. Гледат да се нахранят част по-скоро, за да продължат работата, която ги чака отвън. Вследствие на бързото ядене пак се нарушава координацията на органите. Когато човек яде, той не трябва да бърза. В яденето трябва да има известна пластичност. Вдъвкането трябва да взимат участие всички мускули, за да има пълна координация. И между тях няма ли пълна координация между всички органи, както и между всички мускули на тялото, ще се образува известно противодействие, вследствие на което пък ще се родят ред болезнини състояния. Религиозните учители на миналото, за да възстановят тази координация, давали на учениците си ред правила и методи, едни от които се отнасят до храненето, други до правилното дишане, трети до правилните отношения, както и до човешките мисли и чувства. Те са препоръчвали на учениците си молитвата като метод за възстановяване пълна хармония, пълна координация на органите. Преди всичко, когато човек започне да яде, той трябва да бъде напълно убеден да приеме ли храната, която му предлагат неговите близки или не. Той трябва да знае, дали тази храна ще му се отрази добре върху организма. Ако някой човек, още като тури първата хапка в устата си, каже, че жена му не е изготвила добре, той трябва да престане да яде който пък иска да завърши добре храненето си, той трябва да вземе една хапка хляб, да я потопи в сол и да я глътне. Така той ще ликвидира сяденето и същевременно с всяко недоволство, което се е породило в него през време на яденето. Ако човек се храни и изпитва недоволство от нещо, това недоволство ще предизвика някакво разстройство в мозъка. Недоволството внася лъжливи мисли и чувства в човека. Например, ако някой мъж е недоволен от яденето, което жена му е сготвила, той ще започне да мисли, че тя е нещо недоволно от него, че не е внимателна, не му обръща внимание, не се интересува, не мисли за него и така нататък. Тези лъжливи мисли са вече на път да внесат разногласие и между вътрешните органи на този човек, което пък се отразява върху правилната им служба. Следователно, първата работа, която се изисква от човека е да въдбори известна координация в своите мисли и чувства. Тази координация ще регулира и правилната служба на неговите органи. Например, някой тръгва на път, иска да направи една екскурзия. Ако още при тръгването си започне да мисли, че ще се умори или че няма да издържи дългия път, по-добре нека спре, да не продължава по-нататък пътя си. Ако направи само една крачка след като се разколебае... Той ще си причини по-голяма вреда, отколкото ако би продължавал да ходи. Спрели се да обмисли, че тази разходка му е необходима, че тя ще му пренесе голяма полза, той ще координира своите вътрешни сили и ще може да продължи пътуването си. Ако някой каже, че има по-важна работа от екскурзията, по-добре е да не предприема никакво пътуване. Следователно, при самовъзпитанието си всички хора са длъжни да координират деятелността на своите органи. Някой ще каже, как е възможно да се координират вътрешните органи. Възможно ли е да им се заповядва? Не е въпрос да се заповядва на органите, но може да им се говори разумно. Органите са създадени от живи клетки, на които може да се говори като на хора. Щом органите се убедят в това, което им се говори, те започват взаемно да си помагат. Тази взаемна помощ създава координация на органите. Нарушили се координацията между клетките, зараждат се разни болести, като разстройство на черния, на белия дроб и вследствие на това разстройство органите престават да си помагат един на други. От различните разстройства в организма се явяват много отрови, много излишни вещества, каквато е, например, пикочната кислина. От тези излишъци в организма става втвърдяване на артериите, втвърдяване на мускулите, и хората губят своята пластичност, своята подвижност. Това пък създава неправилности и в кръвообращението, в дишането, докато най после човек замине на онзи свят. И ние виждаме този същия човек в втвърден, вцепенен, без всякакъв живот. Това ние наричаме смърт. Всички хора, които са заровени в земята, се вцепеняват и се превръщат на сухи мрамори. Много мрамори са направени от живи хора. Даже най-хубавите мрамори са направени от най-видните философи на миналото. Казвам, природата е създала човека върху разумна база. Той трябва да започне с видимото. Със своето тяло. Докато човек не координира органите на своето тяло, всички негови усилия да въздейства върху чувствата и върху мислите си ще отидат на празно. Човек може да започне с ума си да координира своите органи. Но ако умът му не е в състояние да извърши това, този човек е слаб. Затова той трябва да намери други го, който да координира органите му. Затова обаче от човека се изисква смирение. Придобие ли човек координация на своите органи, порите на тялото му ще се отворят и дишането ще стане правилно. Тогава и в ума, и в сърцето на човека ще настане известна лекота. И той ще схваща лесно онова, което природата му е предначертала. Често хората се безпокоят за неща, които не са в тяхна компетентност да разрешат. Например, те не могат да разрешат въпроса как ще живеят. Животът на хората ще се изрази така, както е определен. Това обаче не е фатализъм. Чудни са съвременните хора, като мислят, че те могат да изменят своя живот. Може ли котката да измени своя живот? Може ли вълкът да измени своя живот? Може ли овцата да измени своя живот? Може ли ябълката да измени своя живот? Може ли тигърът да измени своя живот? Може ли китаецът да дойде в Европа и да се приспособи на всички условия, при които европеецът живее? Или може ли европеецът да отиде в Китай и да живее както китайците живеят. Може ли европеецът да се приспособи на условията, при които черните живеят? Не може. Нито мъжът може да се приспособи на условията на жената, нито жената може да се приспособи на условията на мъжа, нито братът може да се приспособи на условията на сестрата, нито сестрата може да се приспособи на условията на брата. Казвате, който обича, той може да се приспособи. Който е разрешил този въпрос, той трябва така да обича сестра си, например, че да е готов на всички жертви за нея. Той трябва да е готов да жертва и живота си за нея. Който обича хората, той трябва да е готов да жертва живота си за всички, а не само за едного. Някой казва аз обичам сестра си и съм готов да се жертвам за нея. Ако наистина обича жена си и сестра си, той трябва да е готов да се жертва за всички жени, а не само за една жена. Ако една жена е готова да се жертва само за един мъж, или ако един мъж е готов да се жертва само за една жена, това е губене на време. Така могат да постъпват. Само уния хора, които се занимават с изучаване смисъла на вътрешния живот. Казвате, тогава как може да се съгради домът? Ако един дом се съгражда върху истината, в него няма да има никаква измама, никаква лъжа. Тогава, дето и да изпратите вашите синове и дъщери, няма да се беспокоите за тях. Ако синът пише писмо на баща си искрено, чистосърдечно, в което се чете дълбочината на душата, ще се разбере, че той предава истината, както тя е поставена в неговата душа. Ако пък синът пише едно, а върше друго, лесно ще се познае, че истината отсъства от неговата душа. Съвременният свят е пълен с измами. А при това знаем, че той се нуждае от мекота. Мекотата е качество на любовта. За да обичаш някого, ти трябва да бъдеш мек. Мекотата пък ще внесе координиране на органите в тялото на човека. Има известни органи в човека, които са предназначени за изразяване на милосърдие. Други са предназначени за търпението, трети за вярата, четвърти за любовта и така нататък. Всяко чувство в човека има специфични органи, чрез които се предава. Човек не може да прояви любовта си чрез своя стомах. Рече ли да прояви любовта чрез стомаха си, той ще си създаде най-голямото нещастие. Съвременните хора създават нещастията си само чрез своята лакомия. Питам, какъв идеал може да има в яденето? Някой ще възрази, тогава какъв смисъл има в глада. Гладът е сила, внесена от самата природа за продължение на живота. Яденето пък е фактор, който трябва да прави Връзки, съединение между любовта и живота. Тъй, щото, който яде, той трябва да знае, че прави връзка между любовта и живота. При яденето връзката първо е само физиологическа, а после и духовна. Това не е само идея, но действителен факт. Всеки, който се е опитвал да яде по този начин, той ще види, че в него умът се развива по един начин, а сърцето по друг начин. Следователно, който иска да бъде силен и мощен, той трябва да възстанови координацията между своите органи. И тъй. Хора, у които няма координация на органите, или у които справедливостта не е фактор в живота им, те се намират в пълна дисхармония със себе си. Тази дисхармония се забелязва главно в пръстите на ръцете им, а също така и в ногтите им, които са изкривени, деформирани. Казвате, красива е тази жена. Когато се произнасете за една жена, че е красива, вижте първо какви са пръстите и ноктите на ръцете й. Ако те са изкривени, в нея липсва координация на органите. Що ми и липсва тази координация? Тя не може да бъде красива. Освен това, гънките, линиите на ръцете й отвътре трябва да бъдат правилни, добре съчетани. Когато се говори за красотата на една книга, тази красота изисква, защото книгата да бъде хубава по съдържание. Същото може да се каже и за човека, който в това отношение е написана книга. Колкото по-съдържателна е книгата, толкова човек е по-красив. Цената на книгата седи в това, което тя съдържа. Моята ръка е до толкова важна, доколкото има съдържание в нея. Вашата ръка е до толкова важна, доколкото има координация в нея. Изгубили съдържанието си, тя вече се деформира и вместо да пренесе полза, тя причинява вреда на човека. Например, някога искате да направите едно добро, но изведнъж се изплашите от това и си дръпнете ръката назад. Или искате да дадете пари на някой беден, но като погледнете в кисията си, виждате, че нямате дребни. И казвате, нямам дребни, не мога да му помогна. Като нямате дребни, дайте му 100 лева, които имате в кисията си. Ами защо трябва да се помага на бедните? За координиране на вашите органи. Имате 10 хиляди лева в джоба си. Дайте ги на някой беден. Има смисъл да дадете тези пари на някой беден, ако можете да координирате органите си. Ако можете да запазите божествената координация, това струва повече, отколкото ако дадете всичките си пари на бедни. Да обичате себе си, значи да обичате истината. Казвате, може ли човек да не мисли за себе си? Който мисли за себе си, той мисли и за смърта. Покажете ми един човек, който е мислил през целия си живот само за себе си и да е останал като образец на щастлив човек за цялото човечество. Който мисли за себе си и който не мисли за себе си, представят два противоположни характера. И двамата обаче са еднакво виновни. Преди всичко, Човек трябва да мисли за истината. Откакто стане сутрин, докато си легне, през целия ден той трябва да мисли само за истината. Някой се оплаква, че никой не го обича. Казвам, докато този човек не обича истината, никой не може да го обича. Това значи, докато не държиш истината в ума си, никой не може да те обича. На такъв човек може да се даде много нещо. Може да го облекат, да му се дадат пари, да му се четат най-хубави поезии, да го учат. Но всичко това още не е любов. Любовта е великото в света, което прави човека силен, мощен, благороден. Тя хвърля светлина в ума на човека. Който има любов в себе си, той вижда нещата. Мнозина се интересуват да знаят какво нещо е реалността. Някои считат, че условията, в които живеят, представят истинската реалност. Да се мисли така, това значи да се намирате в един свят пълен с задушливи газове, които неизбежно ще ви уморят. Такова нещо представят мислите и чувствата на повечето от съвременните хора, вследствие на което, ако не излязат от този свят, те неизбежно отиват към смърт. Каква реалност има тогава в този живот? Доколко хората живеят със съмнение в своите мисли и чувства, се вижда последното. Вървя с един господин, разговарям се. И изведнъж бъркам джоба си ваде нещо. Той веднага се усмихва. Леко съмнение минава през ума му, че ще изваде някакъв кобур от джоба си. Аз веднага му подавам една малка ценна книжка и му казвам: Заповядайте, мисля си, това е кубурата, от който вие се плашите. Казвам отношенията, които съществуват между хората, трябва да водят към мисълта, че всеки човек е роден за нещо велико. А именно, той трябва да знае истината. Той трябва да възстанови координацията на своите органи, за да се увери, че наистина, като човек, той е създаден по образ и подобие Божие. Тогава, като срещнете някого, ще видите, че в неговия ум, в неговото сърце има нещо особено, което го поставя в положението на истински човек. Често хората говорят за Бога. Обаче те не трябва само да говорят за Бога и да произнасят неговото име на празно. Добре е човек да произнесе Божието име само един път в годината и като го произнесе, то да произведе известен резултат. Също така и за любовта трябва да се говори малко. Само един път в годината трябва да се произнесе името й, и това да произведе някакъв ефект. Питам, от какво проистичат страданията? Страданията проистичат от отсъствието на истината в живота. В живота има и любов, и мъдрост, и правда, но истината я няма. Обаче, дето има правда, има и безправие. Дето има любов, има и омраза, Дето има живот, има и смърт. Когато един живот се прелива в друг, това става причина да се унищожи външната форма. Това състояние хората наричат смърт. За сега смъртта съществува на Земята като нещо необходимо, но един ден, когато настане пълна координация между органите, тогава броят на хората, които се раждат, ще бъде точно определен. Тогава ще се раждат само толкова хора, колкото са потребни. Ние нямаме нужда от много хора. Ако е въпрос да се раждат хилави хора, по-добре да не се раждат толкова много. Светът? Няма нужда от хилави хора. Животът е училище, в което малко хора могат да се родят, т.е. малко хора могат да се учат. Ако в света има малко болни, те ще влязат между здравите и ще оздравеят. Здрав човек може да ходи, но болният може ли да ходи със здравия? Здравият трябва да носи болния. Някой казва, без лъжа не може. Питам, прав ли е този морал? Всъщност, без истина не може. А без лъжа може. Казвате, без ядене не може. Не, без ядене може. А с ядене не може. Наистина, храната носи живот. Но ако човек се координира, той може да приеме храната и по друг начин, а не само чрез устата си. Ако човек координира своите органи, той може да приеме храната и чрез въздуха, и чрез светлината. Много хора се препоръчват за скромни. Казвам, не се препоръчвайте за скромни. Преди всичко с вашия обяд могат да се нахранят милиони пеперуди, или най-малкото с вашия обед, една пеперуда може да прекара цял живот. Кой е по-скромен тогава? Сега, след като сте яли и пили цял живот, казвате, животът няма смисъл. Щом намирате, че животът няма смисъл, значи вие отричате и Бога, който е създал живота. Щом отричате Бога и казвате, че няма никаква координация в света, това показва, че вие считате себе си за първо божество. Ако това е вярно, тогава вие дайте правила, по които може и трябва да се живее. Казвате, няма правда в живота. Като казвате, че няма правда, кажете тогава вие каква трябва да бъде правдата в живота. Казвам, хората трябва да освободят ума си от всякакъв страх, за да бъдат готови да говорят истината. Аз не подразбирам грубата истина, но имам предвид онази истина, която освобождава човека. Някой казва, аз искам да кажа истината, да изповядам своите грехове. Да се изповяда човек, подразбирам да изповяда онзи първичен грях който е причина за всички останали грехове, а не да изповяда у нези грехове, които се явяват като последствия на първичния грях. Затова при възпитанието на хората в духовно отношение първо се изисква координация на органите. Израждането на съвременната европейска култура се дължи именно на това, че хората са изгубили съвършено координацията на органите си, вследствие на което се раждат ред болести. Съвременните учени и лекари са дошли до там, че казват, ако в развитието си хората вървят както до сега, броят на нервните болести ще се увеличи толкова много, че светът ще се превърне на болница от нервно болни или на лудница. Аз превеждам. Днес цяла Европа е изгубила координирането на своите органи, на своите мисли и чувства. Вземете, например, какво представят съвременните християнски народи, били те православни, протестанти или католици. Между тях няма никаква координация и за това дребнави въпроси. Дребнави раздори или спорове стават причина за внасене омраза помежду им. Де е истината? Де е любовта между тези хора? Нали те трябва да проповядват истината? Нали те трябва да покажат на света великия закон на любовта? Когато се казва «не уби», ние разбираме, че всеки, който убива, той не обича истината. Истината изключва всякакво убийство. Не уби. Това подразбира да не се убива унази душа, в която е вложено красивото, хубавото. Никой няма право да спре такава душа от нейния път на развитие. Оставете всяка душа да се развива така, както Бог и е определил. Направите ли първото престъпление в това отношение, върху вас ще дойдат всички нещастия. Затова, който иска да върви в правия път, нека се поощрява от живота на старите християни. Те са били доблестни, претърпявали са големи мъчения и всичко са понасели с достоинство. Те са умирали с доблест и самоотверженост. Съвременните християни обаче, които се явяват носители на истината, не могат да понесат и най-малката обида. Често се казва за някои хора, тези хора се заблудили, те вървят в кривия път. Казвам, покажете ми един философ, който да не се е заблудил. Не е въпросът само да напишем едно съчинение и да мислим, че много нещо сме направили. Но от това съчинение трябва след време хората да се ползват. Ако аз направя една къща с няколко прозорци, за какво ще ми служат прозорците? Да влиза през тях светлина. Следователно, ние сме прозорци, през които трябва да влиза светлина, за да можем да се ползваме от тази светлина, както ние, така и нашите ближни. Ние не сме дошли на земята само да ядем и да пием. Нашите органи са удове на Бога. За това трябва да координираме тия удове. Като казвам, че сме органи на Бога, разбирам, че сме органи на живата природа. Живата природа пък от своя страна. Обича координацията. Когато вие се координирате, живата природа ще ви заговори на свой език. Заговори ли ви живата природа? Всички мъчения, всички страдания ще изчезнат в един миг, в една нощ или в един ден. Тъй, щото запитате ли кога ще дойде Възкресението на душите, ще знаете, че възкресението на душите ще стане само тогава, когато те обикнат истината. Някой казва, аз много обичам приятеля си. Питам, вашият приятел, има ли истината в себе си? Не знае това, но и той много ме обича. Що мислите, че толкова много ви обича, кажете му да продаде къщата си заради вас. Надали ще я продаде. Щом не е готов на такава жертва, той не ви обича, както вие мислите. Не е въпрос да се налагате. Любовта не търпи никакво налагане. Когато някоя жена се оженя за един мъж и почне да му се налага това да и купи или онова да ѝ купи, любовта се заминава, истината се заминава. Мъдростта се заминава и те остават съвършенно празни. Докато хората се женят по този начин, както днес, докато в женитбата и в отношението между мъже и жени има насилие и несъгласие, това показва, че отсъства координация според законите на живата природа. Първоначално Бог е казал, Живейте според закона на любовта, която ще внесе живот между вас. Които живеят по този закон, само те могат да се нарекат женени. Хората трябва да живеят съвместен живот, без да се женят. Какво става днес? Мъжът като се ожени, още на другия ден вижда дефектите на жена си. Жената, като се ожени, още на другия ден вижда дефектите на мъжа си. Това не е женитба. Това е поквара. Моисей е казал на евреите. Това, което вие наричате женитба, то е разкриване на голутата. Съвременните хора сами разкриват своята голута и после се ужасяват от това положение. Когато мъж или жена се женят, в това отношение те трябва да имат истината и да разкрият тази истина пред себе си. Когато една жена се запознае с някой мъж, тя трябва да си каже истината. Нека каже, аз не познавам този човек. Познала съм едва една десета от него. Това обаче, което тя е познала, представя човешкото но не и Божественото в човека. Някой мъж пък казва, «Каквото и да мисли жена ми за мене, това не ме засяга». Ако мъжът мисли така, утре той ще каже същото и за Бога. Ако мнението на Бога за нас не ни засяга, ние ще умрем. Ако мнението на нашите ближни не ни засяга, ние пак ще умрем. Кои са нашите ближни? Нашите ближни са у нези съвършенни същества, които са завършили своето развитие на земята. Ако нашите ближни не мислят добре за нас, ние ще умрем. Няма да имаме кредит. Днес всеки човек мисли за кредит, всеки иска да го обичат. Питам, какво могат да си дадат двама болни хора? В Евангелието се казва, че дължникът на когото господарят простил дълговете, като срещнал един от своите дължници, веднага го хванал за гушата и заповядал да го затворят. Съвременните религиозни са спрели при едно положение и постоянно запитват, кой има по-правилни вярвания, кой е познал истината. Някои твърдят, че са познали истината. Питам, Онези, които казват, че са познали истината, готови ли са да жертват живота си не само веднъж, но от как са се родили, докато умрат животът им да бъде жертвоприношение. Да служи човек на истината. Това подразбира целият му живот да стане жертвоприношение. Той трябва да счита това нещо за привилегия. Както свещеникът или бладиката счита за привилегия положението си, да се облече в своите най-хубави дрехи, да влезе в ултара и да изпълни своята служба. Когато видя някой беден човек, аз се радвам, че той разкрива душата си и му казвам: Ти не си беден, но не си се научил да живееш както трябва. Ама аз съм отчаян, обущата ми са скъсани. Не. Аз виждам, че обуштата ти са здрави, ти на друго място си скъсан. Ама хората не ме зачитат. Много лесно могат да те зачитат. Достатъчно е да дам на твое име 200 000 лева в банката и всички хора ще се произнесат за тебе, че си почтен човек. Не, парите не правят човека почтен. Има друго нещо в душата на човека, което го подига в очите на хората. Това е обечта към истината. Когато говориш на човека, в душата му трябва да се зароди обич към истината и желание да не лъжа нито себе си, нито ближните си, нито Бога. И тъй казва се в писанието, че този човек на когото господарят простил дълга, като излязъл там, срещнал едного, който му дължал само сто пенязи и му казал «Плати ми дълга, плати ми това, което ми дължиш». Този стих е свързан с закона на координирането. Този слуга, комуто господарят простил 10 000 златни таланта, не е бил в състояние да прости на свой дължник само стопеня си. Казвам, ако искате, вие още днес можете да отворите нов лист. Но си наказват, старата религия е вече проста работа. Старата наука е проста работа. Стария живот е проста работа. Всички стари неща са все прости работи. Питам тогава, коя? е новата религия. Новата религия е религия на истината, религия на новия живот. Тази религия ще внесе свобода, светлина, знание и живот. Който има истината в себе си и в чутората да го турят, да го сгрухат, той пак ще стане. Човекът на истината не могат да го убият, Човекът наистина във вода не се дави. Човекът наистина огън не го хваща. И сто пъти да го горят на кладата, той пак жив остава. Той се скрива, смалява се. Тъй, щото когато се говори за закона на смирението, ние подразбираме закона на смаляването. Казвате, какво нещо е смирението? Той е закон на смаляване. Човек може толкова много да се смали, че никой да не го види. И после той може да стане толкова голям, че всички да го видят, но да не могат да го уловят. Като видите такъв голям човек, да ви обхване страх и трепет, да не можете да се приближите при него. Смирението съдържа в себе си и милосърдие. Смиреният човек може да се смалява, да става невидим, но той може и да се увеличава, да стане толкова голям, че погледът на човека да не може да го обхване. Някой казва, много малък станах, много се смалих. Колко се смали? Като бръмбър станали Ако се станал като бръмбърче, ще трябва да станеш още по-малък, като микроба. След това ще станеш още по-малък, като атом, и най-после ще станеш още по-малък, като йон. Станеш ли като йон? Ще можеш да влезеш в главата, в мозъка на някой учен и ще научиш всички тайни в природата. Ще научиш, защо се смущаваш. После пък ще научиш изкуството да се увеличаваш, да ставаш голям. Някой казва... Да мога да се увелича, че да бръкна в някоя каса. Щом бръкнеш в някоя каса, ти ще станеш видим и ще те уловят. Искам да науча истината. Щом научиш истината, ти ще се зарадваш. Някой студент казва, искам да свърша университет, но нямам средства. Който е намерил истината. Той и средства ще намери да свърши не един, а четири факултета. И каквато долъжност пожелай после, той ще може да я вземе. Искам да стана министър. И това не е мъчно. Казвам, когато човек иска да стане министър или да вземе някаква почетна работа, която да повдигне неговото реноме, това значи... Да изпадне в смешно положение пред себе си, да искате някаква почетна служба само за известно положение, Той е равносилно да изпаднете на мястото на ози българин, който свършил в Америка и отишъл при княз Батенберг, да иска някаква добра служба. Този българин бил родом от свищов. Князът го запитал, каква служба искате? Той имал предвид да го назначи пръв министър. Искам да ме назначите директор на една от Софийските гимназии. Тогава ще отидете при министъра на просвещението. Той се занимава с такива служби. Съвременните хора се намират в същото положение. Бог иска да ги назначи министри, а те искат да станат директори на някоя гимназия или градоначалници или пристави да носят една звезда. Да обръщат внимание на хората. И тогава Господ казва, ще отидете при министъра, той ще ви назначи на такава служба. И сега, когато хората се запитват, има ли Господ или не, това подразбира, че те питат, има ли истина или не, може ли да се намери истината или не може. Бог съществува само за онези хора, които вярват в истината. Който не вярва в истината, за тях Бог не съществува. Те сами за себе си са богове. Онзи за когото има Бог, той има вяра, има религия. Не е въпросът за формата на вярата и на религията. Важно е, че в каквато форма и да признава религията, за него Бог съществува. Често между хората се говори, че трябва да обичат държавата си, да зачитат обществения строй. Казвам, само този човек може да поддържа обществения строй и да обича държавата си, който има истината в себе си. Аз не говоря за човека на насилието. Когато имам истината в себе си и минавам покрай някой въоръжен стражар или войник, те веднага слагат уръжието си пред мене. Когато имам истината в себе си и минавам покрай затворите, вратите на затворите се отварят и затворниците се пущат навън. И като срещна някой затворник, аз го питам. За Бога ли страдаш или за себе си? Ако кажа, че страда за Бога, аз му казвам, ти можеш да отидеш в затвора, да проповядваш на хората за Бога. Който каже, че страда за себе си, той носи ножа си нагоре. На този човек казвам, ти трябва да имаш в ума си само една идея – идеята за Бога. Войникът, който върви след затворника, въоръжен със своя нож, насочен нагоре – това иска да му каже, ако ти, като влезеш в затвора, бъдеш така смел, като мене, който сега те карам, и ако твоят нощ на истината бъде така остър и насочен нагоре, ти ще бъдеш ангел-хранител между всички затворници. Като влезеш при своите братя в затвора, които са обесърчени от човешки неправди, ти им кажи «Иде ден на вашето освобождение». Всички затворници могат да излязат от затворите, обаче важно е и за самите тях дали ще могат да изпълнят волята Божия. Още днес всички затворници могат да се освободят, но въпрос е дали като излязат от затвора ще могат да изпълнят волята Божия. Ако не изпълнят волята Божия, те могат повторно да сгрешат. И тогава наказанието им може да се удвои, на место 20 години да прекарат в затвора 40 години. Днес всички затворници струват на България милиони и ако тя би могла да ги пусне на свобода, какво по-добре от това? Те ще работят за нея, ще станат честни и почтенни хора. Кога? Само ако са готови да изпълнят Волята Божия. Как могат тези хора да се обърнат? Религиозните хора казват, ние трябва да се обичаме. До сега и аз съм проповядвал на хората да се обичат едни други, но от сега нататък оставям този въпрос на страна и казвам, хората трябва да обичат истината. Сега вече аз проповядвам любов, Обич към истината. Този е кардиналният въпрос, който може да освободи хората от робство. Затова у всеки го трябва да се зароди желание да даде всичко, а не да даде само от изобилието на своята душа. Както онзи, който е раздал имането си на бедни, така трябва да постъпи и всеки човек, който има обич към истината. Ние не искаме това от бедните, но от богатите. И онези от богатите, които искат да служат на истината, трябва да се върнат назад и да раздадат всичко, каквото имат. Които не искат да се върнат, нека продължат пътя си, но поне да кажат това на онези, които остават да живеят на земята, както и на онези които искат да дойдат отново на земята. Обич към истината. Това е бъдещият идеал, към който всички трябва да се стремят. Сега аз искам право да ме разбирате. Да ни би някои да кажат, много строга работа е тази. Значи ние до сега не сме вярвали в нищо. Не. В много неща сте вярвали. Но не сте обичали истината така, че да сте били готови да пожертвате всичко за нея, и то не само за един момент, но през целия си живот. При това не трябва да обичате само тези, които ви са приятели, но да обичате всички и да сте готови, както Бога, да дадете своето благоволение на всички същества. И това трябва да направите не само за доброто на другите хора, но за да координирате своята душа, своето тяло, да бъдете в съгласие с великата истина. Координирането е основен закон, който всеки трябва да знае. Координирането представя унази канализация, която трябва да се прекара в човешката душа, за да може всеки подтик да преминава през нея и да дава ход на общото развитие на силите в човешкия организъм. Без тази канализация човек може да се пукне. Щом се прекара тази канализация, тя ще даде път на Божието благословение да тече в него. Опитали се човек да спре тази божествена енергия, той ще подпуши всички пътища в себе си, а с това ще наруши координацията на силите в организма. Казвате, човек не трябва да люби. Вие още не сте любили. Човек не трябва да говори истината. Вие още не сте говорили истината. От опитността, която до сега сте имали, по всичко се вижда, че вие още се намирате на границата между стария и новия живот. На първо място вие искате да бъдете здрави. На второ място вие искате да имате здрав ум и здраво сърце, за да можете да постигнете идеалите на вашият ум и сърце. За да постигнете всичко това, човек трябва да има любов към истината. Имате ли любов към истината, вие ще можете да заемете и най-доброто положение, тъй щото искате ли да прокарате в живота си великата идея – любов към истината, вие трябва да имате любов към работата. В живота ще срещнете много граждани, които почти никак не работят. Същевременно ще срещнете много селени, които работят извънредно много. И едното е престъпление, и другото е престъпление. И онзи, който много работи, се притеснява, както и онзи, който не работи. Обаче природата изисква да се впрегне на работа само толкова енергия, колкото е необходимо. При това, когато човек дава от себе си, той също така трябва да получи нещо. Трябва да става Правилна обмяна. Казвам, човек трябва да води правилен религиозен живот или правилен духовен живот. Някой казва, смисълът на живота седи в това да пожертва човек всичко. Така проповядват и владиците, и свещениците, и проповедниците. Кои владици и свещеници и проповедници говорят така? Така говорят и са говорили о нези, които заминават и са заминали за онзи свят. Живите имат друго мнение. Като дойдат новите служители на Бога, те ще служат по особен начин, а не като сегашните. Преди всичко, те ще се обличат по съвсем друг начин. Облеклото на съвременните Божии служители не е нищо друго, освен парадиране. Докато човек парадира с облеклото си, той не може да бъде истински Божи служител. И забележете, когато човек започне да устарява, той започва и да се дигизира. Човек трябва да стане като малко дете. Замете пример от Христа. Той не се обличаше с цел да парадира. Той носеше римска тога, а на краката си имаше обуща, подобни на сегашните сандали. Христос, имаше ли корона на главата си? Нямаше. Аз не съм против короните, но истината трябва да бъде корона на главата на човека. Казвам, трябва да ме разбирате правилно. Някой казва, Значи старата религия трябва да се разруши? Питам, от 8000 години насам, кой е причина за разрушението на религията? Някой казва, значи старата религия трябва да се разруши. Питам, от 8000 години насам, кой е причина за разрушение на религията? Някой отдавна е разрушил религията, но кой е той? Човекът, който говори истината и слънцето, което грее, не могат да рушат нещата. Те само ги разтопяват. И когато нещата се топят, това не става по наша воля, но законът е такъв. Понеже много хора искат да придобият вътрешния смисъл на живота, питам, как ще се домогнат до това нещо. За пример, някой иска да напише нещо много хубаво, но не може. Друг иска да изсвири едно музикално парче много хубаво, но не може. Защо? Защото в целият живот, както и в природата, от хиляди години има преповторение на нещата. Вземете, например, каквото е казал Платон от толкова хиляди години, и до сега се повтаря. Всички говорят за обективен, за субективен свят, за субстанция, за понятия и така нататък. Казвам, животът не се заключава в понятията, но той се изразява чрез тях. Преди всичко, когато двама души се срещнат, те трябва да имат обща база на опознаване. Тази база Осигурява правилните отношения, които се създават между тях. Отношенията между тях трябва да бъдат такива, както между окото и ухото. Как се запознават окото и ухото помежду си? Окото гледа, а ухото слуша. Следователно, между окото и ухото има известно координиране. Окото може да покаже посоката, отдето и да гласат, а окото може да схване какъв е гласът, който се чува. И затова, когато тези два органа могат да се координират, между тях има обич, любов. Не могат ли да се координират? Никаква любов не може да съществува и между тях. В такъв случай, ако двама души могат да се координират, те ще могат и да се обичат. Сега, като слушате да се говори по този начин, мнозина ще се натъкнат на едно противоречие. Обаче, които могат да схванат дълбокия смисъл на думите ми, те ще изпитат голяма радост. Например, говори се за самоотричане, за отказване от старото. Някой ще кажат, какво ще стане с нас, ако се откажем от старото? Питам. Когато човек умре, не се ли отказва от всичко? Нашите дядо и баба, не се ли отказаха от всичко? Тогава, не е ли по-добре да се откаже човек доброволно от всичко старо, още преживе, отколкото да чака смърта и тогава, иска не иска да се откаже? В това отношение, той беше ясновидец. Той предвиждаше, че този закон ще се наложи и затова предварително казваше на жена си: Хайде да се откажем от всичко старо, да се откажем от богатството си. Жена му обаче не се съгласяваше. Не мина много време, дойдоха бълшевиките и наложиха този закон на сила. Казвате, страшно нещо са бълшевиките. Да. Страшни са, но те са ангелите на смъртта, които дойдоха и без да питат някого, взеха всичко до стотинка. Че били владици, попове или управляващи, те на сила наложиха този закон. Казвате, кой ще ни избави от булшевиките? Само истината е в състояние да спаси човечеството от булшевиките, като внесе между тях Законите на любовта, мъдростта, правдата, добродетелта, милосърдието, крутоста, въздържанието, търпението и така нататък. Само истината може да освободи човека. Никакви други иллюзии не трябва да си правите. Дойдат ли бълшевиките, те ще ви хванат за гушата и ще ви поставят в затворите. Обаче истината ще освободи всички хора, ще ги извади от затворите и ще ги пусне на свобода. И тъй, обект на любовта е истината. Човек не може да люби докато няма истината. Ако искате да любите и да ви любят, непременно трябва да имате истината в себе си. Който люби, той търси истината. Някой казва, аз любя. Значи ти търсиш истината. Друг казва, защо не ме любиш? Защото нямаш истината в себе си. Казва се в писанието. Възлюбил е истината в човека. На друго място се казва, Бог толкова възлюби света, щото пожертва своя единороден син, за да не погине всеки, който вярва в Него. И от този стих се разбира пак същото. Истината у нас, която Бог е възлюбил, това е любовта. И тъй, повдигнете се, вложете истината в себе си и не бивайте вече роби на миналото, на вашите деди и прадеди. Стъпете на нозете си и кажете, от сега нататък аз ще търся само истината. Когато намерите истината, вие ще знаете вече да любите, но и вас ще любят. Тогава и животът ви ще се осмисли и ще се освободите от всички болести и недъзи на миналото. И като говорите в името на истината, ще престанете да се занимавате с греховете на другите хора. Да се занимавате с греховете и престъпленията на хората в името на истината, това значи да се цапате. Какво могат да ви интересуват умрели хора? Нека умрелите почиват в гробовете си. Нека богатите почиват в своите богатства. Какво ще ми интересува това, че някой умрял? Или какво ще ме интересува това, че някой писал нещо невярно за мене? Нека той бъде доволен от това, което е писал. Който има истината в себе си, той се радва и на малките блага, които Бог му е дал. Възлюбил е Бог истината в човека. Това подразбира закон на координация. За пример... Заболеете от някоя болест. Първата работа е да намерите причината на тази болест. Като намерите причината на болестта, вие веднага ще се координирате и болестта ще изчезне. Някой ще каже: Ами като се лекуваме сами, какво ще правят лекарите? Няма защо да се грижите за лекарите. Вие ще постъпвате, както сега правят испанците. В Испания при лекарите не ходят само болни, но и здрави хора. Там болните хора не плащат на лекарите. Всеки здрав обаче, внася в една касичка по два лева за лекар. Като се съберат около стотина абонати, лекарът събира тия пари. Дойде ли пред касичката и види, че в нея няма нищо, той знае, че някой болен е дошъл да се лекува. Значи, докато сме здрави, ще плащаме на лекарите за съвети, за да не се разболяваме. Щом сме болни, няма да плащаме нищо на лекарите. Следователно, от тук виждаме, че добро може да прави само здравия човек. Болният човек не може да прави никакво добро. И за това само здравия човек може да плаща. Болният нищо не може да плаща на лекаря. Сега аз ви поощрявам да плащате на лекаря си, докато сте здрави. Щом сте болни, нищо няма да плащате, ще се лекувате даром. Бъдещият ви е е да научите какво нещо е любовта. Човек не може да обича, не може да бъде силен, докато няма истината в себе си. Не си правете иллюзии, че без истината можете да бъдете силни хора. Казвате за някого, този човек може да заповядва на духовете. Казвам, той не може да заповяда на органите си, че ще заповяда на духовете. За да може човек да заповядва на духовете, той трябва да научи законите на материята и да знае как да я владее. Докато не научи законите на материята, не само, че не ще може да заповядва на духовете, но те ще си играят с него. Духовете са ни научили на всички отрицателни прояви, на всички лоши занятия, на омраза, на кражба, на тониятство и така нататък. Рече ли някой да работи, те веднага ще му кажат, няма какво да работиш, нека другите работят за тебе. Съвременните хора се възпитават от духовете. Когато дойдат до положението да заповядват на духовете, в света вече ще дойде нова култура. Култура на великата истина, която ще внесе свобода в живота. Тогава всички хора ще бъдат еднакво свободни. Училищата ще бъдат отворени за всички хора, и ще им доставят нужното знание, което води към освобождение и просвета. Тогава всички хора ще придобият живота. Ще знаят колко да живеят. Те ще живеят колкото искат и ще бъдат свободни да заминат, когато искат. Тази е новата религия, която ще дойде в бъдеще и по която ще може да живее всеки, който търси истината. Не казвам, че другите хора трябва да се мразат. Преди всичко омразата не разрешава въпроса. Любовта разрешава всички въпроси. Казано е, да възлюбиш ближния си, както себе си. Обаче любовта чрез истината носи правилното разрешение на въпросите. И тогава като обикнете някого, вие ще знаете защо го обичате. Обичате ли някого? Трябва да намерите в него една черта, на която напълно да разчитате. Нито той да си играе с вас, нито вие да си играете с него. Тази черта ще представя истинската връзка помежду ви. Сега аз ви говоря за науката на любовта, както и за науката на истината. Тази любов и тази истина, за които ви говоря, те не се проявяват от сега. Те са проявени от хиляди години насам. Сега ние само трябва да си ги припомним. Ако се обърнете към вашето минало и си спомните за любовта, за истината и ги приложите в живота си, вие ще придобиете нова светлина. Тогава всички хора ще се разберат. Ако не се приложи тази любов и тази истина в живота на хората, винаги ще има противоречия. И тъй Не очаквайте светът да се оправи по механически начин. Няма какво да се оправя светът, той е оправен. Едно насърчение ще ви кажа вие трябва и можете да се управите. Смъртта никога няма да изчезне от живота, но насърчителното за вас е, че вие можете да станете безсмъртни. Лъжата никога няма да изчезне от живота, но вие можете да намерите истината, която да ви направи свободни. Сиромашията никога няма да изчезне от живота, но вие Можете да станете богати. Невежеството никога няма да изчезне от живота. Но знанието може да бъде ваше достояние. Ето защо казвам. Не примирявайте противоречията в живота, защото има сили вън от живота, които уреждат всички противоречия. Мравите не уреждат живота, но те могат да уредят само своите мрвуници. Човек не може да се разпорежда със себе си. Има други същества, които уреждат живота. Когато дойдат културните ангели в света, те правят с хората същото, каквото хората правят с дърветата. Те казват, Еди кое се поле, трябва да се окуси. Съберете 20 000 левенти момъци и ги окусете като трябва. Казвате, колко са жестоки. Те са жестоки, а когато вие режете дърветата, това не е ли жестокост? Ще кажете, че това не е жестокост, а култура. Ако вашата дъщеря е в някое леко заведение и продава себе си, не е ли по-добре тия културни същества да е откъснат от тази среда и да я е занесат в техния свят? Не е ли по-добре за един министър? който подписва смъртната присъда на 20 души да замине за другия свят между висшите същества, преди да е подписал тази присъда. По-добре е такива хора да се отрежат, като дърветата от своята среда и да се занесат на по-добро място. Ние не искаме хората да умират, но да отиват в онзи свят да се учат. И тъй... Ние сме за разумния живот. Казвате, какъв е смисълът на живота? Смисълът на живота седи в това, да се възлюби истината. Като възлюбите истината, тя ще отвори всички врати, ще ви направи свободни. Това е проста задача, в която всеки за себе си, индивидуално, ще разреши следните важни въпроси. Ще живеете или ще умрете? Богати ли ще бъдете или сиромаси? Умни ли ще бъдете или прости? Разрешите ли тези въпроси? Ще намерите смисъла на живота. Писанието казва Бог е възлюбил истината в човека. Щом Бог е възлюбил истината у вас, тогава вие сте в положението на онзи блажен човек, на когото господарят простил дълга. Няма по-хубаво нещо за човека от това да възлюби истината. жела желая сега Бог да възлюби истината, която е в душите ви, а вие да се радвате. Беседа от учителя Държана на 8 май 1927 година в град София